Gizon bat, bakarrik etxean. Baina, baina, zer gertatu da? Zorua bustita eta platerpuskaz beterik, eta nire alkandora maitxea erreta, hau da hau ondamen dia? Pei jo! Esa orantxe bertan zer egin duzun? Ba, nik, ba, goizean goiz esnatu naiz, eta etxeko lanak egiteko aprobetsatudut. Su joan naiz, platera garbitzera. Garbitzen hasi naiz eta bapatean irrist. Plater bater hori zait eta krisk buskatu egin da. Puska haso ditut eta garbitzen segitu dut. Orduan edalontzi bat irristatu zait eta krask hori ere buskatu egin da. Puska hasotzen ari nintzenean, urak eta aparrak gainezka egin dute eta zorua bustida lanbazaren bilakun naiz, eta tita zorua lehortu dut. Ondoren, lixatzen hasi naiz, baina aien konturatu gabe zure alkondara erredut. Alden ere begibiztatik, baldarralakoa! <totipen>